Ogeita irugarren festibala izanentzen mainan ez da izanen, 2000 eta mesortziko ekainaren ondarrean ez da EHS eta festibalik eginen. Oroit, IAS festivala ezestatu behar izan zutela eguraldi txarragatik, eta paradaz baliatu dira jadanik aitzinetik ere abiatu aztuten gogoetari segidea emateko eta 2000 eta proiektu berri bat diseinatzeko. Jon Irazabal, festivaleko kidea. 2018an izanen dena da proiektu behi bat eta EHZ eta Elkarteak ukanen dituela Elburu zehatz batu, batzu idatziak eta mahastuak. Beraz, Elkarteak ukanen du Elburu behi bat eta zerbait antolatuko du. Festivalitza ez dakit DEIA hasten algiren ez erabiltzen, baina EHZ eta Elkarteak proposamen behiak ukanen eta 2018an goitiori bai. 2018an gogoetatzen ari direna, EA musikaren inguruan izanen den galdegin diogu ere Jon Ira Zabaldi hori dena ere ikustekoa izanen da musikak importantzia undi haukandu horrein arte ikustiko dugu ze bide hartuko ditugun ala ere, askiak gide dugu, EHS da Elkahtaren elburu nagusiak zirela Sinpleki Euskal Ejiko Gazteriaren elkartzea, eh, ekimen haundi batzuen bitartez, eta oztik auzolana edo laguntzailegoa eta olako balore batzuen pasaraztea, mezu batzu pasaraztea, eta ikusiko dugu, be, elburu horiek eh, beti martxan nizaiteko eh, zehi izanen den tresnarik egokiena. Albezain bat laguntzaile bilduna dituzte gogo eta hortan, denen iritzia hartu eta 2000 eta begira Ipar Euskal Herriaren neurriko proiektu bat garatzeko. Aldi berean, Zirimola proiektu abiatu baitzuten jasko festivala ezestatu ondoan, elkartasuna, biltzeko, proiektu horrekin segituko dute eta urtean zeharrain bat itzordu antolatuko dituzte.